Галенік Принц, на якому командували англійські офіцери. На морі він дуже коливався, і тоді я хворів, та ще й так, що не міг підвестися з ліжка. До того ж, під час першої бурі не було зачинено вікон у нашій спільній великій каюті, на самому споді корабля. І коли хвилі били в наш бік, то туди налилось багато води. Відтоді ми мали подвійний шум моря і подвійні хвилі, Зовні і усередині. У каюті більшість пасажирів були греки з Кіпру, які дуже голосно говорили, майже кричали, і коли я зійшов на австралійську сушу, то був безмежно щасливий. Те, що ця подорож не залишила на мені слідів якогось психічного синдрому, дивує мене ще й нині. Згодом, зійшовши на берег, я докладніше прочитав у циклостильній газетці, яку видавали англійською, німецькою і італійською мовами на кораблі, всього п'ять чисел про нашу подорож. 11 січня о 18 годині корабель «Галенік Прінс» відплив з порту у Неаполі. Після півгодинної плавби корабель несподівано змінив курс і повернувся до порту. і Він не підібрав одного сліпого емігранта. О 21 годині ми нарешті виходимо в море. 13 січня помітили, що загубився лівий якір. 14 січня допливаємо до порт Сайду і три дні чекаємо, поки літак доставить новий якір з Англії. Перепливши Суецький канал, корабель знову зупиняється. В холодильній системі кипить вода. 22 січня залишаємо Аден і пливемо далі. 25 січня зупиняємося на 40 годин в Індійському океані. Чому? Хто його знає? 7 лютого ми вже в обіцяній землі, у Фрімалантлі, у Західній Австралії. Сідаючи на корабель, кожен, кому виповнилось 16 років, мусив підписати зобов'язання виконувати призначену йому роботу, переважно прибирання і роботу на кухні. Хто відмовиться без серйозної причини, буде повернений до Європи і позбавлений права на еміграцію під Егідою іро. Таке Таке самообслуговування було заведено задля того, аби якнайшвидше переселити 2 мільйони втікачів зі Сходу Європи. Їхало 988 пасажирів. 150 з них були віком і між 3 і 10 роками. Близько 100 до трьох років. На кораблі я прожив чотири тижні і запам'ятав деякі епізоди. Приємні і менш приємні. Здебільшого ті, що траплялися під час зупинок чи тоді, коли не було великих хвиль. На кораблі були розваги, про що писали в газетці. Вибирали навіть принцесу Геленік-принц. Однак мене тоді на палубу не було, як не вчащав я й на танці. Були уроки англійської мови, на які я вчащав, австралійського урядовця, що мав би з'ясувати, до якої праці я придатний, ніде не було, мабуть лежав у ліжку, слабував на морську хворобу. Мені дали місце в їдальні за столом на 12 осіб, 11 з них були жіночої статі. Я не наважувався з ними говорити, до того ж, якою мовою». Соромився також їх розпитувати про щось чи придивлятись до них А вони всі неначе наче мене не бачили Годували нас головно рибою, якої я не міг їсти, бо дуже смерділа рибою За такого харчування і вимучений морською хворобою Мусив я для тих жінок неапетитно виглядати Емігранти були різної національності я познайомився з українцем ветеринаром, який казав, що їде до Австралії заради своїх дітей, також і з одним самотнім українцем, що віз із собою добрий радіоапарат, який, на жаль, під час плавби не міг нічого зловити. Як тільки ми прибули до берегів Австралії, його радіо заспівало на всім пасажирам, що були біля нього, дуже гарну пісню англійською мовою. Мелодію пісні я знав бо часто чув її в Мюнхені німецькою мовою. Познайомився я тоді ж із дуже показним чоловіком. Він був в міцної будови, просто селач і з чорним густим заростом на обличчі. На ньому був дорогий одяг, ходив він у чоботях, кавказець. Побачивши його вперше, я подумав, що ним можна було б страшити дітей, чи точніше він зі мною познайомився. Говорив він російською мовою. Звірявся мені і розповідав про свої діла під час війни і по війні, коли він займався розвантажуванням американських військових вагонів, з яких багато товару потрапляло на чорний ринок. Якось він розповів мені про те, що його, коли він стояв на марієн у Мюнхені, одного разу перехожа німкені запитала, «Коли я приходжу сюди, – «Завжди бачу вас тут, на тому самому місці. Скажіть мені, з чого ви живете?» І голосно засміявся. З ним їхала жінка, можливо, його наречена, яка дуже несміливо до нього підходила, ніби його боялася. А він чомусь поводився з нею, наче погордливо. В Австралії я про нього забув. Десь через три-чотири роки «Коли я проходив біля банку в Мельбурні, почув – Романе, Романе!» На сходах банку стояв той чоловік з великим синцем під одним оком. Він дуже зрадів, ніби зустрів найкращого свого товариша. «Романе, – каже, – я повертаюся на родину, маю досить Австралії і австралійців. Ось вибрав усі свої заощадження. Що буде, те й буде». І ми розпрощалися, тепер назавжди. Мені стало дуже-дуже сумно. У той момент я не задумувався, чому. Коли він зник у натовпі, а я попрямував до трамвайної зупинки, зрозумів. Мабуть тому, що не забув мене так, як я його.